Arrahman Arrahim Elhamdulilahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammed wa ala alihi washabbihi wasallam taslima katira Allahu جل و انا falendorim vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm lavdotat me kimën e Allahut që ofrim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me famën e shokut dhe të gjithësh që ndjekin rrugën e tij deri në fund të jetës Tonë rolën e takimit të kaluar në kuadër të leximit të haditheve nga libri El Adeb al-Mufrad të Imam Buhariut rahimehullah kemi marr kapitullin që ka të bëjë me moralin e mirë. Dhe tek e përmendur disa hadithe që flasin për këtë çështje. Pastaj kemi thënë se tash Buhariu himullah fillon çaja ta detajizon këtë pjesë pak më tepër, duke përmendur sa vlera të rëndësishme që duhet me tuat paicisë të myshtarit. Dhe, dhe kështu zakonisht shkon mësime, fillimisht mbi ngjyrat e palgjithshme pas sa që do ku detajzuar tema në njësi të saj. Dhe është interesant se Imam Buhari rahimullahu, në librin e parë, njësinë e parë e kësaj tertësie të moralit islam të mirësjelljes dhe dukatës së duhur, ka përzgjedhur këtë temë që ashtu do të ishte shumë domethënëse, dhe, dhe është një përzgjedhje që e konsideroj shumë shumë e qjellëshme dhe e dhurë. Dhe dhe e dhe në kapitullin vi usht, qoftë Imam Buhari i madh babs e xaluti nën vesh, kapitulli që flatet për bujarin shpirtënorë dhe zemërgjësinë e njeriu. Do nervozë zemërgjësia e njeriu thậtësh është treguas i shumë vlerave, jo një vlera. Është njeriu përmes kësaj vlere përforcon shumë vlera tjera. Si që do të, të përmendim në hadithe që ka vënë Imam Buhariu rahimullahu te. Për shumë të thush bujëria, ka të be me aspekti material, kryesir që njëzë të kuptojnë. Të thush falja, di e qëka është falja, të thush mshira, di e qëka mshira. Mirë po, sehavë e njënë arabe, është dhe që ka me bëllëk, dhe që është, me dhe dhe shumë bujare. E këtu buharjërë me Allah të thotë, sehavë e të nëfës, që nëfësi njërit, me thonë, shpirti ti, brendia ti, tjet shumë e gjerë, shumë bujare, shumë e begat, ndonëse shumë e pastur, të ketë një një shpirt të pastër, një zemër të pastër, më pastër. Dhe hadithi i parë që e fillon këtë kapitull është hadithi i Buhariut Radiyallahu Taala, i cili ka thënë se ka thënë Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lajil ghina an kathrat al-ard, walakin wa al-ghina ghina an nafs." ka thell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është pasuria në ekspozimin e shumët pasurisë më pas shumë por pasuria është pasuria e shpirtit ju të kët pasuri të bransch më shpirtënore to Buhariu e mallan në këtë kapitull e ka përmendë kët hadith që ne e kupton fillimisht ndërrozë se njeriu në jetën e kësaj bote mund të e të në imagjinata ndryshme, jasht realitetit. O mund të mendonë së është i drejt, po ajo është është i padrejt. Mund të të tënë, në imaginalët të, të ti së është i mjirë, po është i keqë. Dhe mund të të tënë imaginalës së është i pasur, po realisht ajo nuk është i pasur. Dhe kemë dhe në dhisër, e se e që të rëndësishme për përmësimetarën është që do mund të i përshtat kuptimit e ti me uz të me thonë, kuptime, ndoshta në të kondët në asa që në minëmë së është është të. Pashamullë ka thonë pejgamber në sëllëm, tëri gjera ju betohen për to, a po? Therethun, uksimuali inë, për tëri ju betohen, manëka samalunin së dëka. Ju betohen se nuk pakësot pasurjet duke dhonë. Realisht një një rjutë pakësot, nëse ki një që nëroj, i ke dhonë një zetë, kanë me të tëlletë. E matematikët e dënjë asë paksot. Dhe nëse vetë një, shumë, i një përshamon i kom pos një që nëroj, i kom në një zetë, a kom ma shumë o ma pak, ka jetojnë ki ma pak. A kejtë matematikët. Për e kamerësë në thotë, ju bëjtonë e që i kom ma shumë. Nënë, si të kuptim të rite të njësimit të pasuristë, të numërimit të saj. E sabë, për e kamerësën, për e kamerësën, e të drunë në menilë muflis, e dhe një kush ësht Këtë në sahabët e për e ka më rësëm, i falimtuar të nërë është taj që i ka hu pasurinë, s'ka pare, s'ka dirhem, s'ka dinarë. Që kjo është i falimtuar? Këtë një, së është kjo. I falimtuar është taj që vjen të një gjyki me pasurit, vepreve, vjen të mënë me namaz, me gjerim, me sëtë dhëka. Mirë, pa, qëfar i ka ndodhë? Ka falimentu nga se e ka fëndu këtë, këtë, këtë, këtë, këtë e Nuk, ka shakët, e ka mërë pas Dhe është dhe është me shpagu zullumë me punë të mira Duke shpagu zullumën e ti, të kështë e ti ka falimentu Kë është kuptimi ri i falimentimi, të po nuk është kuptimi që na e njohim E i saba se kanë ditë Për dajtë të feja, ardhme, në nërëzër feja, shpërshër ka ardhë me Në mënë Definim Pëllëtsuës Ose definim të ri të kuptimive të saktume Pra më ka egzistu një kuptim E ka prënuj që tonë për e ka plecu se qashtu qëshime në një shlimangët të për. Për ndaj është bërëndësik shumë që kuptimet tona me i përshtat me definimit e shëriatit. Edhe këtu peganës nuk ka thënë, nuk është i pasurin, nuk është pasurin, lej se legrina, nuk është pasurin ankethe thil arad, nuk është ekspozimit të i përt, ka këtë, ka këtë, ka këtë, ka këtë, kur ekspozëm pasurin së ka, është oh, ka ka i pasurin, së � Këjëtojnë imaginata Po realiteti është dikun të të tërë Ku është pasurija? Ka thonë për ega se pasurija është pasurija shpirëta E zemrës Që nënë kumë të nëkja, gjitha shtë Pe i dubive të ditë është Se Njëri ujë cili të Ndërën dhezër Nuk ka pasurit brendshme Nuk ka Nuk ka mjeftu e shmëri Brendshme Nuk ka sistem të regluat brendshme Që knaqët ma që Allah ja ka dhonë A i dhe t të pasurizë në vazhdimësi. E. Për nështë në kërkem të pasurizë vazhdimësi, a nuk e të prajtojnë vetë në di së është i pasur. Në kuptim të në dhe që më jaftanë. Andaj, a i mund, mund të duket si të tilë, por brendia ti i japë sinjale të vartënisë. Brendia i ti i japë sinjale të vartënisë. Në, në në të ski Nismo i me konstruojin kret, një diçka më ndosht konkrete. Ai avazhim në kërkim të shtimit të vazhdueshëm, prandaj ai në aspektin e jashtë mund duket i pastër, por në në mentalitetin e tij, në sjelljen e tij, në mënyrën e organizimit të tij, si është suksesin e varfën apo. Don, atë frikë që ai varfën e ka edhe kë. Apo atë mënyrë të menduar që ka i varfën e ka edhe edhe kë, ekzamblova. Ai trapasulësh ka. Dhe gjithashtu të ndërëzën nga e që kuptëm këtu është të jashtu se Aj edhe kër vjen kuha me dhonë, nuk japë, pëse? Ka frikë se fikët të fërën Qështu të është fukaraj Jo qëtut si fikët, për s'ka fërën Për nej, pasurin e ti është ma të i për numër Se që është, është jetë, se që është realitet Nërsa aj që ka zamër e pasur Me iman Aj që ka zamër e pasur Me punë mira Që kjo e raj A ne ka doshte të më thon peqë mësonse, pasuria reale është njeriu me pozitë vlera, ti që postojmë. Pasuria pasuri reale është kur njeriu ka, kur njeriu ka mirsit brëndshëm, kur njeriu ka, domethënë besim në Allah të baruk të barukë, pasuria apo. Kur ka rahatin në syrin e tij, kjo është pasuri. Kur ka një autoritet mes njerëzve që njerëz e duajn, për shkak se është bamirës, për shkak se është i dobishëm, për shkak se është i mirë, kjo është pasuria apo. Dhe edhe kërka qenë Omer ibn Abdaziz në moment të vdekes I ka thangë bive ti Omer ibn Abdaziz në kërka qenë halife Në këpune thjesht në të ku me kënë halife Kërka pas Pasu pas, i të mdaja, ka pasë tukët maha dhe të shtetë madhë Ka pasë gjonë në kërka qenë Omer, i, Omer ibn Abdaziz E rrëdi lana dhe dhe këti thutë Rahimu Allah Kërka qenë halife të. E ka qenë një më të gjyshë Dhe që ka pasë Dhe mon, u dheqin e hilafetet, por ka bon, si mi pa, u dheqin në rrën një qimjeta. Ka që ka qenë, do në periuda ti e pasur me suksesë me të arritura. Edhe kur ka qenë më mëjtë të vdekjes, i ka thirë djemë të ti rrëthi, dhe i ka thonë. Ka qenë përshua dhe të fundi që i ka thonë. Ka thonë bitë e mi, O stërvërtë që nuk po ju lë pasuri, çush? Kan Lena ta para medium vetë japën. Po çush? Mbreti u lën bijve të tij të rrëmirën, pasi të moda ka sfyllon. Ska as pasuri atë. Tënumoj ai ka marr për ai sot i ka taku. Jo pse sot kam u të marr aftë. Çmbreti mund të marr sa dën. Halifia me sa kopë është atë, sa kurdo koft merr apo. Po tenosha. Ai ska marr më pa dëshëm. Kamor pra si ta kon. Pra s'iteton me lond diçka të zhgjimis ska çën zhgjimim bretnore sa çën zhgjimim halife shoku ka zhgjimim njëri tjetër zakonshëm apo ne kaon në posuri po e llo pak kuptojm kë aspektin material mirë po e ulon një gjë që është shumë më shtrejt se kët posuria me olonov çdo s'a konsor dinë për rrugut që shkonin apo do të gjeni njerë që mirësia mirësia jam i kamri aty apo kët njerëz ju kanë borxë kuptum të thashë se s'ka dorë të lavdërohet që ku po mirë. Po gjithëmiton që pasurisht duhet të bëj njerëz të mirë. Dhe kur dilsh në rrugë, kur shkosh diku, ke njerëz don, realisht ë të përshëndesin, të respektojnë, për shkak se i ke bu mirë afër. Dallon nga që ko edhe kur njerëz e përshëndesin e bojnë këtë për interes saktuar, po jo që realisht e meriton. C'ka pasuri? Po ora po dish. Ataj një pasurit që realisht tjetë harife se ka nënë mas veti, këtë pasurit edhe. Dhe kjo është e kuptimi që ka do një pejgamerësëm, doonë, pasurit e është në shpikërët, ta fa. Jo në të gjithë prekshonë, e përse për dushim, këto pejgamerëri, sa thëmë, nuk, nuk e, e, e, e qërëtën pasurit materiale, jo, por e shtënë kuptimin e pasurit që së dhe është. Se pasuria, pasuria materiale në qofësa është në menagjimin e pasurit shpirtënore është ta manat Ma nëse pasuria materiale menagjohet nga shpirti i varëfër që dallëme ku njëri i varëfër edhe me ku njëri shpirtë varëfër dallëme, në po ka njëri që është i varëfër në kuptim të pasedimit por është shumë i pasë në kuptim të brendis të tjefën i kënd, i të të në këndë që me të është lirë një të një lumë tërë, i mjaftur ma që i ka dhona Allah të mërë e kotele, i knaqëm. Po ka njërë që të e kështë ka shumë, po shpirtën e ka të varfënë, të ngushtë, shpirtën ngushtë, jo zemër gjonë, jo zemër bujarë, jo zemër pasurë, po i varfrë, i ngushtë, i mjeruar në brendinë ti, edhepse i pasuruar në të jashtë me ti. Andaj këtu nuk është qërtimi të pasuria Jo, po këtu e qërtimi të mënyrë e tërtimit pasuris Aj që punan, angazhot, që të pavarësot, që më asërsi ndorën Që të ketë mundësi me ndihmu, me punu, me këshmërën kënë regullë Por kërë kërë më në gjojnë nga një zemërgjërësi Por kërë më në gjojnë nga një zemërgjërësi dhe shpitlikësi, më bëhe të keqën E pasuria është neutralë Pasuria apo është neutrale. Nëse bën durr njëri i mirë, është i mirë. Nëse bën durr njëri tjetër, është i keq. Vazhdimisht çfarë na gjen? Për këtë ka thonë fe gambir Sallam. E n'am al malu salih li abdiss salih. So admirisht pasuria kur është durr të robit mirë apo. Po, rob i mirë që do të po e din, nuk bën më të fesad, nuk bën të shkatërime, nuk bën të shturje, nuk bën të çrëditje, nuk bën të mëkate e mirë është. Përndaj, këtu pejërës në ka pranë, pasurinë si neutralin kuptim të pasurisë, por pas taj ka të rritu se veç, veç faktu, se ki në më rikish në që nuk bandë pasën. Pasën të bandë, që përbanti, që vërra që që ka ki në shpiritin të tonë, që këtë bandë pasën. Përndaj, për mesur këtu ma të ditarishtë, e ka së aditin e radhës, aditin e, enës i bërni meli kërdi lë të arani, I kam shërbyrë pejgamberi, se osem, dhe dhe dhe vitë. Fëma kallë li uffin këtë, edhe kërë së më kam uff qabonatë, këptim të qërtimit të. Fëma kallë li li shenë, lem e faalhu, kërë së më kam për një punë që se këmbo, e la kun të faaltu, sikur të e kështë e bo, pëse se ke bo? Osë një punë që e këmbo, kërë së më kam pëse e ke bo? Ky përshemi Enesit rradiolat të ala në për pejgamberësëm për për është më dolejt përshemi përshemi, përshemi të Maspari, e të breslinës Shumë dhe më thënës Masë pari Enesi nuk ka qenë nuk ka qenë djali pejgamberi të ajësëm Ka qenë në shërbim të pejgamberi sasërëm 10 vite me najtë të pejgamberësëm Dhe korë një ufë mësmeni është Walla svidu usatë Dukë pasë përshysi Enesi ka qenë i vogël E dhe ka mundhë me bojë në qështërime në një shërë, në të kjeqëm e gjithatë. Dhe ka mështë në rështjilë me shumë një bujare me te. Pëse e ka përmenë Bukhariu këtë hadith të kë pasurije e, e zemrës, të kë pasurije e shpirit, nëse këtu këmi të bujme, këmi të bujme me mshirë, këmi të bujme me falje, këmi të bujme me kujdesë. Po, e këti në këtë pasurije, që këtë pasurije? a pa diti poreste pasuria e zemrës tash po të gazojm praktikisht ç'i bën pasuria e zemrës apo kur e çat zemër gjon, thashë domon nuk është e detyrat. Këtu kur thotë nesi radhiyallahu anhu ahsen uf sum ka thon, asnjësum ka qortu, asnjësum ka puni punë që nuk e kombu pse se ke bën për shemb, na çështet e zakonshme yone jo çështet më dora për shemb, në fëve konë të kase. Ne mësuam në, në takimin e kaluar që pejgamberi sa Nuk është takë marë për vetë veti kura, po. A manquës si që është shkilë kër fitë alloqë e le ola ka ragu. E njësë nuk përdo që pekamës në ka qenë indiferent. Ba që ka dush, rëdza, prish, ba që ka dush, të ja, jashtë, ja, shtë ja. Jo, se brutja pasuris, po. Edhe, edhe mësë bezdisja njerëzve është qështë i fetare. Në tonë se ka pasë probleme, po. Po, në qështë dhe caktuar atjetës për dyrshme, për shambull. Ka pasën me Dëmonë me kry një pun të caktur me, me leviz një, një, një, një qërë pikë ide të ideja ty përshamë Ose të caktur me një qëka që s'ka pasme me dikant tjetër Përveç me pejga me nësa Ka qenës dhe mërgjona përë Korës ka më të sebonë përë se Dë kjo është të vëzër A e që e që e këmajërët dëmonë Pasuri që ka është Kërë ki fëqit faljes Kërë i pasë në qërë nuk umë në falje, falje, falje A e që s'ka falje Që Një njëri cilë është ë, ë, në kategorim e njërët që marrën Sadikatul Fitri në, në Ramazan A është në qëtë kategorim, për është përfitra A më në më këti kje obligimës dhe qatër? Së mundë është, së, se Në kë mundë është, a i qefë ka me dhonë, po pika me dhonë Në nuk ka Një që është i varë fër në emocione I varë fër mëshirë, i varë fër në dhera Qysh me dhonë e përë, së mundë të për? Fogu që thot Enesi, kush më ka thënë të u shkoj kur i poshtë për kaq, pasuria brash për shpirtënorë që realisht në 10 vjet i kishat bën, edhe asnjëherë në fjalë të kia që pejnisanin. Shumë pason, ka pasur shumë dhon. Shumë, ne veqë pasnit ndaj fëmijëton në harxhë të gjerëve. Ski, ski sobër me fëmin ton, harxhosh. Për sa dinë me printvet në UDBL vjen situata që e hop vetë mshirë. S'ka dërf në 100 shkolcë skos për printvet mshira është kjo varfënje madhe. E kërë pejgëmësën me një djalën që i ka shërby dhëtë vjetë, ka qenë ka që i pasur, që asë një herë nuk është varfënu, në kuptim të durimin, në kuptim të falis, në kuptim shiris, kjo është përën e madhëm. Që kjo është jetë rale, që kjo është përën e madhëm. E kjo është dëshmënje madhe e njështë për pejgëmberin sallallahu aleyhi wasallam lavdrupe që mësojmë në atë çës se ka pasur po, dën ka thatu madje nëse ko përmshimi hala hala më mëm presis më mahnice ma për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jo vetëm ai por çdo kush që ka pasur po rast me njëk edhe me jetuar me pa po Muhamedit alaihi wasallam pra edhe ndruze ky ditë nuk është hadith ose ky rast nuk është rast që flet për një nivel të pa arritshëm flet për një për një shembull që duhet me ndjekë, së so e arrim është që përsa i kështë së so mundot. Por është rrasë që shërben me trebu se që ka është pasurja reale, kur ji i pasën, kur kër këj shpirt, që falja, që i jepe, që durande dhe që të monë, gjithë do që i cekëm, i cekëm hetën. Por këta shqia e ka përdu, e ka s'il, në në tazë, e ka përduhër Bukhariu këta ditë këtu aftën, e përse e ka ditë ka ës u kufizohet në dobi që janë të ndërljën me kapitullin që pa, pa marëm. Gjo është hadithi i radhës që e përmenë Bukhariu në këtë kapitull, është gjithashtë uh, hadithi i Enes i Bdi Malik. Radiallahu ta'ala në cilë të thëtë, Kani nebihu sallallahu sallam rahimën, i tërguar ishte i mshirë shumë, kjo e pasuri, ta është mshira. Lakonanu ka kan la yati ahadun illa wa'da wa anjaza law in kana 'inda. Sa rka ard ikos tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me limb diçka i ka thon fjalë mira. Do të bëhet. Do shikoj çka qenë muzime bëu kurse ka kthyopën. Nëse ka poshë kam i dhon, i ka dhon atë. Don i ka përmtu, edhe mendja ka zbotu. Nëse s'ka gjetë më çka më zbotu, kam pret di sot vjen diçka, ti aq më. Ka ndonë ganë pejgamberi, por shumë se poshë kam i dhon. Në shpë posë me këtë kamë indimo, kamë pritë që skjem njëherë. Në nënësarë ka arë di kushë, ka qënë mshirëshëmë, Shka mëjët me ekthyjë, Shka mëjët me refuzuën, nga... Nëshirë, nga bujëria e brehëm qëmë e kapasë. Në ditë u kime të salatë. Shkërën e këtë rastatëm. Në ditë u boj kamëti. Këtë ka me të, këtë ka me të u boj kamëti. Në beduaj kërëtën nga shetina, dhe e pegamërës të duke dole imam njerëzve, a e në ali, përënë në saf e kanale, përënë, pegamërënë sasë për. të konë, edhe i këthon, ka thonë, ka metë nga e që më ke përtu, pak pa usbatu, për. dhe më ke thonë që keme më japë, që shtonë, më ke këndë, pas ma ke përcu, që shtë duhet, dhe, a po këptani, të duke dole në saf, përënë imam, e kanale njerë, dhe i ka thonë, Bekje min haqët i jesiraj Dishka o me të pak, pa më plesus, pa kërvesu krejt Edhe Kom frikë se harrod këpun E falë në mazë, habiti shmenjerëz Edhe Me harran Kërkesin ti me harran Atërë pegamberi Sosabim është marë me këtë njërë Derso e ka plesu kërkesin Pasaj ka ardë, e ka falë në mazën sahabë Në hanë që ka e me këtë të kërasë në nëzërëfë? Të këshme qenë Peygamberi S.S.S. në jetën të përdeshme, në njëri uh, vështir i kapshëm, vështir në komunikim, me pa qenë Peygamberi S.S.S. i vrajsh në komunikim, me pas personalitet të nalë, në do në që rrani është jo gjithë kush komunikën me te, që është duhet, apo? A kështë pas më të si këj beduini në këtë citatë me nalë pejga mësëm? Kur? Absolutishtë. E kështë di që e kështë gjithë, të thëmë. Të shmeqenë pejga mësëm nga ta që bënë shaj e sahabëve ka përni, apo? E e dinë që shahabët veprojnë, kërë pejga mësëm thëtë diqka. Të kështë me qështë të pejga mësëm? A kështë me Jo, që e për kuptu kjo? Po kënsme, -ra, aj beduin, aj beduin, aj, ka për aset këndshme, rrëgat, me mirë kuptim. A i beduin i beduin, a i ka për përshkatimi, a i nuk din apër të kësha, sofja, i kametja, a i ka, a i ka kërkesën të tijet, dhe dë dhe më i zbatua. E ka mirë kuptu, pe e ka për një vellën tijet, në kështë bërnë me bon. po. A më kërë një vellën ti, i komunikimit, kërë një vellën ti që e ka vënua. Dhe i të kebë e kuptu, sot ka qimë shirëshmë, apo? Sot ka qimë bujarë. Që kjo është pasurin e ale, që kjo jetë është jetë e pasëm. Kur ti komunikëm e dikër lërë shumë, apo? Që kjo është e pasëm. Në sabët të shpeshën në në në ku, në kuptim, jo në në kesë, po, kur kanë rëfi për jetë e të në në në në në në në në në në në në në në në aspekt në ushtëshmërisë, veshmbathjes. Kan ka ka jo kanë hjek. Në pe kjo se ka bodë varëm. Në se shkërë kjetë e pasërë, kur ka komunikim në në familje. Njo për shamë në kanë pasërin familje, në kanë komunikim në në në fëllë. Ko ka qëqëptime, ko para gjukime, ko ngarkesa. Ska sabër baba me ngu fmion, ska sabër me ngu buri gru më gruja, skan lem, dzon, një më lodhë, që e pasturje është kërë, skan sabër për një të një të një, ska sabër, që e pasturje? Ndaj, ka arë gjalleri, edhe në me gjithës, të pejgamës, të, të rëzën më spekon që shtë tjeta, nuk është një mëndot të rastat. Ka arë me gjithës, pejgamës, naj, edhe ka qenë duke folë Ka unë e kam një pëjtje, kam pëshpak, shte kryu i fjallime, e ka përfëndu kanë, a frau këto, urna, i i dhe nlifi zina, a ku pëtani, ka unë e ja Rasullë Allah, mi e plehet të bëj zina, qësh, a ku pëtani, naj, naj me sahabët dërës, të vjemë thush mu, mi e plehet të zina, këtë jallë, mashe pasë, Aforsime pe pengambrenë janë më sopër, por është një ofermata. A gjoni më thon këtu? Ose e kreshë mund më or për pikë ka sepra ta. Mund më or. Per po jo. Ka ditë e ka ditë peqon se kush provokon, që është provokim. Për dert halli tjetër. Ë me dert lide me hallagjit peqambë ka qenë shumë shërbim. I kam mirë kuptuar Denis Kai. Edhe pse ata s'ka ditë mos sill ç's duhet, ai kam mirë kuptuar. Ç'kjo po sodiet kur kokoshë për hadithin kur kur kok kur kokoshë ku ton deadline këto dhe kjo është sepse kamë më kanë këtë hadith këtu atë. Do të thotë për hadith, ci kamë Buhariu rahimullahu tehu dhe kjo është hadith i Rhodës thotë hadithi Jabir terejallahu taala ibn Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala ka thonë ma su'ila an-nabi ustazum shay'an fa qala la nuk ka ndodh me kërku dikosht nga pejgabëshme dhe qëka i me thonë jo. Së ka ndodh. Qërë pason i e kjo? Me qëka i këthonë, së ka thonë jo. Qëka i, i bjenë kësë ka thonë jo? A i bjenë që gjithë ka thonë po? Jo. Nëse ka kërku dikosht dhe qëka që nuk i ka të ku, së ka thonë, normal. Nëse ka kërku dikosht dhe që nuk konoj për to, së ka thonë. Kjo është kështë përdojmë. Po. Mirë po, nga kujdesi për gjuhën e ti, nga kujdesi që mështë delë për ti diçka që nuk është, dhe më thonë, a, a, a, a, a, të reguës i kujdesi të dështëta, mund të alendan dikër në skatën kurio. Nëse ka pas nuk është kërkes, në këpjegamë e rësamë, ja ka zbatu kërkesën. Në qovë se nuk ka pas mundësimi ja zbatu kërkesën, Ka thonë, të smëtu si, ka heshë të gjojështonë. Si ka heshë të kanë kuhtu që lërgohu sësë. A ma ju e s'ka thonë. A pa kuhtu të një një një nërë të komunikim, që farë elegance në komunikim. E dhe përse më thonë, ju, nuk mundë dhe nërmanë është dhe për nërrujtë. Ma dajtë të ndronëzër, njëri shpeshën të sitata, mundë më thonë një fjallë atër. Po a e rralisht i aprisht nivellin e standarit të ti të komunikimit. Nuk komunikën e qështu apërën. Nuk len vet në veron dhe në nivellet tira apërën. Nivellin në alëti i edukatës dhe i kujdesit, apërën. Ma dhja dhe kur ka pasë, mështë i mënë, ka mënë mërë apërën. Ka njëri ka të ju t'jërë nësula, ka mënë doj për devë, më ka mënë, që ku i vjezë të mërëj. E i ka mërë devët që mënë një Shkërën të Muhameli se Ajë pëjabë ke si një kërë që se ka frikë pasë vartinë Një no. kërë që jabë shumë dhe Hitë së ka frikë i si pakohë Qa që ka shumë Që jabë padhim dhe dhe dhe E që ashtu pëjabë ke pegamë e rëzatën Ka duhet njëzë me arë të aj Ne amër të kësoj me marë Por kërë kanë po moralën e tisinë ti E ka ndërru që limina E ndike së rrugës e ti Sallallahu aleyhi vësallam Edhe në i radhës për, përmullë kë kapitl, është hadithi i. Nërën është është thani e Ablajban Zuberit, radiallahu ta'ala, në nga se dini, në shpeshën e kapitlit e Bukhariot, rrrahimullah, kemi hadithë, por ka nga njerët thanje të sahabeve, edhe të njezët mirë, do në që me tregu edhe pjesën e ndikimit të mësimeve. Nga se me thonë, ka thonë pejgamerës, ka po pejgamerës, mund në du këtë nivel po këtë pejgamerë, që? Njerëzit që kanë qenë, njerëz, apëta Sa kanë qenë bujarë, sa kanë qenë zemërgjohën Sa kanë qenë, do mund, të hapur Edhe të shkarkum nga nga kjeset e Parajykimit e dhe vartnisi e kështë mëra, apët Ableben Zveri, radiallahu ta'ala, anhu Fletë për tezin e për nonën e ti, apët Kushe konë tezi Ableben Zverit? A ishe, radiallahu ta'ala, anhu Nësërkën e ka posë në nënë Abdullaj Fuzbeni Esmanë që i këne e bubekrit rëdillot të ala në nënë. Esmaja ka qenë me madha nësa është e ka qenë me vukref. Esmaja ka qenë e që kër ka shku për nësën me ubekre në hijgjatë apo që ka me nëzushimin në atë pjesënë në nënë teshe sësa që i këmi sëpjeguq që është ka qenë e teshe. Ba e kër ka qenë Esmaja. E gjëni sa ësht Abdojme Zuberi, nëse burri i esma të ka qenë, Zuberi më një avami, njëri për zume gjenet, në në një. Abdojme Zuberi, ta është për rëfënd për nomën e ti dhe për tezën e ti. Qështë kanë qenë këtë kapitullat ta? Në kapitullë në, në kapitullë në, në kapitullë në e zemë rëgjërësisë, qështë kanë qenë? Ta të Abdojme Zuberi, rëgjëllë të alë në në n nga nga më bëjarës këmë poftëm. Ko shto që të abdoj Bëndzberi, në së më në që e të pove që i ka pasë, dhe skanditë së farë lajka është me bëftëm. Pëse, ja, abdoj Bëndzberi ka qenë njëri trim, më qenjiri... i gudzimë shumë, ka qenë njëri rrasë t'i veç me haqgjajën është, me aftush me të regu se këfarburi ka qenë i Bëndzberi. Nuk është eduku i Bëndzberi në, në familje lajka është Qile që ka për nënë t'i esmoja, kur ka qenë konflikt më agjoqer, më hëni se që fa nënën e ka qenë, r.a. në hamëta. A në kërëtë i bëndë zëveri nuk di nuk din më të vertet, s'ko leke me nënën e me teze. Po që e që ka qenë bëjarë asë që shkëmpojët grama bëjarë asë kërë dyja? Sishë manifestu bëja e t'i ju në dëgjani atëm? Thëtë, abëlaj bëndë zëveri r.a. r.a. Boyari e dyjave ka qen ndryshe. Njëra ka qen bujorë kështu te ka qen bër në ku po gromë bujorë, në ku po gromë dordhonse. Se këto dy. Edhe pse mënyra që shkon vepru ka qen ndryshe. Nuk ka qen një qysh. Thot se përqet Oyus radiyallahu ta'alaha, fa kanat tajma'u ash-shay'a ila shay'i hatta idha kana ijtama'a inda qasama. O emma esma fe kanët latum siku shëjjen një gëdin Aisha mbledhëte I vëndën i pasuri, i vëndën i qka mbledhëte Diri sa grumbullohi njësasi pas te e shpëndante Ndërsa esmaja nuk grumbullan të fare Dëmonë, qka i vëndësat e shpëndante, nuk priste për njësër fare Qka i në kjo përshimë apë? Pse Aisha ka bukshtu, pëse Esmaj ka bu nushe? Cële ka pasë o mirë? Duhet ka qenë bujarë. Shka do, Aisha s'ka grumullu për veti, le në ka saj. Për Aisha radiallahu tealli alha, në dhën njëse ka pasë dhe fikë, ka pasë dhe një loj, do, Aisha ka qenë ma fikë i, ma indi njëse Esmaj e kapë, Esmaj e kapë me bujarin njëse shpitnore. E kom këtë merë, e kom këtë merë, ka që? Ato janë rregullat. Nëse kaguaj përmeu zimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse Aisha bimullah ta alana ka dhon, po ka pasë fyk në dhënje. Pse ka pasë fyk, fyk kuptim të kuptimit të, të detyrisë. Ka dashur të kujtë, më jep diçka që kryen punë. Nëse suhara, njone, tjert, ka ndonë katër pas sukara, më dhon një unit tjetër, ka dashur më kthyse, s'ka pas, s'ka dashur më ndotë kërca. Ka, nëse ka dhon një, po çka është, ti kryen kushë punë apo? dhe kam lidhur ditë, do të thotë ka po tani ka, ka thonë që rreth me pas ti folloj mjaftueshmërie, ai që merr pejsaj atë. Në kadosh që me pas ti folloj dhënje po kur ti jap me kom problematika që as pas ka qyur, çka ti jap ko brechatat. Të kemi kuptuar të ndërozë sa ë në kandid me grumbullu për veti, por kanë mjaftuar ma që kanë pas e tjerët e ka ndonë në tjerët të më. Dhe kjo është, rrani është të reguës i, kjo është reguës i, mon, e, e, i kuptimi të dretë të pasurisë, edhe begatisë. Qëtë begatisë që Allah të ka dhonë, kështë saj e bujarë me të, saj e jepë. Jo është kuptinë parave, saj këve qëtobë, jo. Koha, diturija, autoriteti, mundësi që t'i ka e pa lau të barën këtore. Këtë që t'i ka e pa lau të gjerë përfitoi entë të tjer për asaj që e kiti çaq çet pjesë këto të, të gjerata. Andaj kjo është pasunë reale apo? Kuniri ku e ndon me të tjer, kuniri e gëzon dikon. Kuniri e gëzon një jetim, një, dvarfën, një, gru, një bur, të varfën, një grua, një burr. Me çka do të thotë? E bëson një rond, ia falon një gabimtar. Ç'ka rëhet e mirë? Ç'ka pasur reale? Andaj për këtë në në është një dëroze Buhariu ka vënë në kapitullin e një zermargjërsie. Ç'ka asenca? e se këtu e mblirën shumë mblirën e moralën, si kur që i përmanëm, edhe dorimi, edhe bëjaria, edhe falja, e mëshira, shumë tjera. Për këta sy e dhe e ka fillu të rektimin më të detajzuar të do mëhon moralit mirë me zëmërgjesin edhe edhe, edhe, edhe, edhe thellësin e shpirtit, pasurin e shpirtit, që kjo është esenca dhe këtu du me investu edhe atë të jashtë me në që kemi du e ta menagjën me këtë zëmërgjesi e Kë prasisi këtë dhëtë vinë kapitër dhe kë prasisi më vënë, insha Allah, me e lëjnë al-atmanuar. Për kësat kaqë, Allah është për bleftë, ussarëllë më në muhammëdin, u alë a'lihi, ussahëmë, sëllëm, lësëmën këthira.